Lijep slušajetak i da nam podari da ga sretnemo a dam se namo gude za dobro Zalahu tabarik wa ta'ala pomoć nastavljamo sa našim tumačenjem sura El-Bajdina Prošli put smo govorili o ajetu o petom ajetu omej kur'anske sure gdje uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala govori kako je srbenicima knjige bilo naređeno da Allah djelašanuhu obožavaju iskrenomu vjeru ispovjedavajuću. Da obavljaju namaz, da daju zakat i da je to ispravna vjera. I govorili smo o značenju obožavanja Allaha, govorili smo o značenju ihlasa, govorili smo o značenju riječi hunaf, hunafa, odnosno hanif, što znači da čovjek bude daleko od širka, da bude na temhijelu, Govorili smo o namazu, o zakatu. Ajeti koji dolaze, tri ajeta ove kureanske sure koje su nam ostala, govore o izhodu ovih, ili da kažemo o izhodu prethodno spomenutih. Pa uzvješeni Allah, atb. ta'ala, nakon što je spomenu, njihovo razila ženje u vjeru. I da su se razišli nakon što im je došao jasan dokaz. To jeste, da su se razišli radi inata. Zato što nisu tijeli da prihvate jasan dokaz. I nakon što nas je obavijestio da im je bilo naređeno da Allaha djelašanu obožavaju iskreno, a da su Allaha iskreno obožavali, prihvatili bi taj dokaz, uzvišeni Allah tabareka wa ta'ala u ostalim ajtjeman ove sure nam govori kakav je ishod tih, kakav je ishod oni koji su odbacili dokaze. وَكَاجَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِّنْ أَحْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا اوني كوي نَوْرُّيو او دستدبني ايكا كنجي يود مشريكا بيچه اي دي في ناري جهنم بيچه اي جهنم سكوي باتر خالدين فيها اونيو ايكا اوستتي كوليكو I onda Allah t-barak ta'ala kaže Ulaikahum sharrul bariqih I oni su gore stvarjenje Wa reč šarr u arabsku misku dolazi u značenju Ešar Znači na oblik Eftar, na oblik Efa'al Znači na Ne loša, nego na Jer I r, u arabsku misku Znači posto i dali riječ khair I reč šarr Dolazi na oblik Efa'al Oni ki kaže da može da dođe Da su arabsku misku kaže taj čovjek je šar, najgori. Jel ta, na da se kaže taj čovjek je ahjer. Međutim, ispravno jeziku da se koristi šar i u značenju loše i u značenju najgore. Međutim, ovdje u Kur'anu dolazi u značenju čega? Najgore. Znači, Allah, Jelala Šanu završava ovaj ajt pa kaže Ura, ike, ko? Red spomenuti, navijeniti iz reda Ahle il kitaba i mušrika Ura, ike, hum, šarul berije. Oni su najgore astvorenje. Ovdje imate dva kerajeta. انجمام نافيا ابن ذكرنا انجمام نافيا ورشي قالون ابن ذكرا ولم يعطيه سمدم اولائك هم شر الباديه ادول خير الباريه فجت يذكر يونشي باريه ذات كجمع شاتبي وحرف وحرف الباريه فهمز اهلا متاهله آهل من اذنك زناف متاهله م اذنك زيبل ثمن ذكوان فجت هنا يسوس موني يقول يقول ايش رايك دبر و بوم قرانكم druga U ovom koranskom ajetu, draga braću, Allah Đerlešanu nam kaže da oni koji su odmeli dokaz, prije svega iz reda stredbenika knjih, Ovdje prvo su spomenuti stredbenici knjige iz kojeg razloga, spomenuti prvo stredbenici knjige zato što su oni bliže istini. A mušnici su dalje od istini. Međutim, njihov krajnji izhod je kakav? Da budu u džahnemu. I to koliko da budu u džahnemu? Da li da u džahnemu budu jedan period pa da izađu? Ne, nego da budu u halidine fiha da u djehannamu da Allah djel lešanuhu sačuva ostanu vječno i ovo, ova tematika odnosno tematika vječnosti je jedna od tematika koja se spominje u knjigama Akajda odnosno knjigama Akide a to je, znači da je mišljenje ahli sunnata i mišljenje da kažem u ko kojima su došli dokazi do znači da će i stanovnici i da je, odnosno da je i djehannat i djehannam da su vječni za raz kod sekti, koji su se pojavljivali, koji su govorili, neki su govorili da je samo da će prestati, znači doći će vrijeme kada će sa džahannamu gazi, neki su govorili da će čak doći vrijeme kada će džennat isto tako da se ugazi. Mađutim, ispravno mišljenje ono što je došlo u Kur'anu jeste da i džennat i džahannam da su vječni. Jer oni koji uđu u džennat, oni će vječno u njemu boraviti, nikada iz njega neće izaći. Mađutim, oni koji u džuhvatu, nevjernici će šta? U vječno. Mađutim, e, mađutim griješnici ako im Allah dželle šanu ne oprosti grijeh u ostati džavstanatik onoliko koliko bude potrebno da izgore da alat bar totala na saču autoga da izgore za svoje da za svoje grije i to je došlo hadis Allahu pobesani ke sallallahu alejhi ve sellem da ta no da ta no pojasnimo jutimo na so interes je da Allah dželle šanu ove skupine opisuje i kaže ulati ko mu šagol berije da su oni najgorastvoreni što znači najgorastvoreni <coughs> načel da se najgoje rastvorenje u smislu da sada ako vidiš revjernika bilo da se radi o muširiku ili bilo da se da ćeš ga plumti na ulici ili da ćeš ovako ili onako po, odnose prema njemu, ne, ne znači jer nam je došlo u Koranu i Sunnatu Allahovu posanika alihi salatu sala kako se ponaša prema drugim ljudima pa makar ljudi bili druge, druge vjeri međutim ovde ovaj opis šarul barije misli se prije svega radi njihovog vječnog boravaka u jahannemu znači vječni boravak u jahannemu Znači, tako stane ili takav, takav statius il mogu da zaslužuje samo najgore stvorene. Zašto? zato što su se oni na dunjaluku potpuno okrenuli od okrenu upute. I zato Allah njelrlšanu, kada spomni također, slično ovome, loša ili najgore stvorene, kaže, inne šarva davabi inda Allah, kov as sumu al bukmu al la yaqirun. Kaže, najgora stvorenja kod Allaha lašanum, su oni koji su šta? Oni koji su gluhi, oni koji su sliepi, koji ne razmišljaju. Znači, oni do koji dolazi istina, do koji dolaze dokaz, one okreću glavu. I zato nevjernih svojim navjerstvom je omalovanžio i bacio i zanemario svoj razum. Jer ono sa čim se razlikuje čovjek od životinje, sa čim se razlikuje čovjek od hajmana. je šta? to što ti je Allah djelašanu dao razum međutim će tog razuma prije svega jeste da spozna Allah tabareku wa ta'ala i ako taj razum ne iskoristiš da dođeš putem tog razuma da uziš Allaha Allah tabareku wa ta'ala zašto da zašto? znači kakva je zadaća tvog razuma i zato na koliko mjesta vidimo da Allah djelašanu spominje razum i spominje razmišljanje naravno ovdje sada ne želim da ulazimo u rasprave i da spominjem Da li je spoznaje Allaha tabaratova ta'ala obavezna razumom? Što znači u smislu ako bi čovjek bio u nekoj sredini i do njega nije došlo, došlo ništa o poslanicima, o poslanstvu. Da li je njegova obavezna da spoznaje Allaha? To jeste, ako ne spozna Allaha da će biti osavnika džahnama? Znači mišljen je njehali sunnata ili džamaata da nije čovjek obavezna razumom da spozna Allaha džarvašanu. Jer nema kažnjavanja nakon uspostave dokaza. Jer Allah džarvašanu kaže وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ ح Mi nikoga nećemo kazniti dok ne pošaljamo poslanika. Međutijem razum je tu da ti pomogne. Ako dođe kakva šubha, ako dođe ovo, da to svojim razumom odkloniš. I zato Allah je lešavno u suri mur kad nam govori o samnicima džahnama. I šta će reći? Šta će reći o samnici džahnama? Lu kunna nesma ovu naapiru. Ma kunna min ashabi sve. Da smo slušali ili da smo razmišljali, ne bi bili o samnici džahnama. I zato dolazi ovaj opis kuranski da su nevjernici. Izbilo koji gre da ne vini ka da su oni šta? da su oni najgora, da su oni najgora stvorenja. Da su oni najgora stvoreni. Ovde sada kad govorimo ovom kuranskom ajetu, znači možemo da se dotaknemo jedne stvari, od tu stvari samo prethodno bio tako da kažem ukratko uspomeno. I ovdje ponovo će spomenuti ukratko jer mislim da je sa koja ne zavriđio da se puno o njemu govori. A to je ideja ili da kažemo mišljenje ili ne znam kako bi je nazvao Koja se zove jedinstvo religija. Koja se zove jedinstvo religija. Ovde da napravim razliku, znači među religijski i vjerski dijalog jedna stvar, i o tome ja sada ne govorim. Međutim ovo je sad jedna ideja. Kojak kaže da sve vjere danas pogotovo neke i kažu vjere koje potiču od Ibrahim aleyhissalam, znači islam, judaizam, kršćanstvo, da su sve to vjere koje vode ka Bogu, koje vode ka Allahu I da čovjek Kako god da Allah Anđela Šanu obožavao, da li kroz Islam, da li kroz hršćanstvo, da li kroz juda iza, da, da on u stvari obožava Allaha i da, on, da je to samo jedan od puteva ka Bogu. I na našim prostorima i našem vremenu postoji ljudi koji su kod ljudi poznati kao islamski intelektualici, da ne kažem kao islamski učenjaci, znači tako se predstavljaju, koji zastupaju i šire ove ideje. Znači koji ne je? Znači da su sve ove vjere, da su to putavi, da su to pravci koji vode, koji vode kako. Draga vraći cijenja sastavlja. Ovo, da kažemo, ovo svaki čovjek koji je završio meetup, jel da kažemo da se zadovoljuje sa onim što se učio metafu. dovoljno mu je da zna da ovo, da kažemo, neispravna stvar. I da je ova stvar batra. Zašto? Zato što znamo svi. Znači učili smo i ono što uči svaki musliman. Da jedina vera kod Allaha dželle šanu koji je priznata da je to isna, wa ma yakbi bighayri l-islam dini, fala yuqbal minhu. Ko bude tražen u drugu veru mimo islama, ona odjedna neće biti prihvaćena. Inna din 'inda Allahi l-islam. Jedina vera kod Allaha primjena islam. Zatim znamo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem posledi Zatim znamo isto što, znači tako znamo da je Kur'an derogirao Tavrat i Injil. I to su stvari koje se opšte poznaju. Mađutim, po ovoj ideji i ovoj ideologiji, znači, to nije tako. Nego, znači, vjerozakon svakog od tog poslanika, vjerovijesnika, još uvijek valida. I onda je tvoja voja, hoćeš ti biti musliman, ili ćeš biti kršćanin, ili ćeš biti židov. I potom je možeš, znači, ili odeš petkom na džumu, ili odeš subotom u sinagogu, ili odeš na dživom crkvu, znači, sve su to pute koji ode kao Boga. Da Allah takvi učenjaci, opet kažem, ne da puno našamuhu sačuvat takve stvari. Znači, viječe za fetve, savremena viječe za fetve. Znači, viječe za fetve u Mekke, viječe za fetve u Đidiv, viječe za fetve, ne znam. Znači, svako viječe za fetve, koliko znam koji posluje jednoglasno dalo doznanja da su ova mišljenja i ove ideje i ovi pravci ridde odpadništvo od Allahove Tabarake i Vata'ana vjeri. I onaj koji zagovara ovu ustvar da je on odpadnik. Znači, onaj koji zagovara ovu ustvar on odpadnik od Allahove vjeri. Znači, on nije san koji je vjezana Načini go ovo je stvar, znači opšte poznato od islama. I to je zašto kažem Ešhedu an la ilaha illa Allah wa ešhedu anna Muhammeden rasulullah. To znači da nema drugog boga sam Allah i da je Muhammed njegov poslanik. Znači možemo ne a Allah ilaha illa wa anna Isa rasulullah wa anna Musa rasulullah, znači bilo bi ispravno. Međutim Mi vjerujemo da je Isa i Musa da su poslanik. Međutim, kažemo da je Muhammeda Rasulullah i da je Muhammeda Allahu poslanik zato što je poslanstvo Muhammeda sallalahu i sallalahu i sallalahu i sallalahu i na kraju krajeva, ako ćemo se vratiti, ako ćemo govoriti, Islam više respektuje i poštuje i alaihi salam i Musa alaihi salam nego što to čine kršćani ili židovi i tako dali. I mi tako znamo da od naše veri da najkoji opsuje, na udubila i tala jednog poslanika da on sad im izg da od u vsevoga postaje odpadnik od Allah'a, tebara, tebara, tebara, tebara. Međutim, opet vam kažem, znači ideje, takve ideje su prisutne. I izmanđo stalok, izmanđo stalok, znači takve ideje nalaze pod navodnicima oslonce, kažem, pod navodnicima za svoju ideju, Kur'an, pa kaže Allah di Lushanu, kaže inna ladina kefaru min ahli di kitabim ol mušljeni. Kažu oni, koji ne veruju, iz reda sredbenika knjiga i izreda mušlika, što znači, da izreda sredbenika knjiga ima oni, koji veruju. Međutim, oravskom izku, min je odlje bejanije, znači min za pojašnjenje. Što znači min za istru, kao da je neko reko, innen ladina, kefroni, koji ne veru, pa kao da je neko pito, koji isto, koji ne veru, pa ladžel šanu kaže, ahlil kitab od mušliki, ahlil kitab i mušliki. فَأَنذَرُكَ حَتَّىٰ إِذَا مَجَّأَ اللَّهُ جَلَّ شَأْنُهُ كَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مِنْهُمْ وَلَئِنْ كُفِرُوا لَيَأْتِيَنَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ جِيدُهُمُ الْمَكْرِبِي مكر لِكُرْشَانِي مَكْرِبِي سَبِيكُ كُورُوا اللَّهِ سُدْنِي دَان نِي نِي پРИПАДА نَاشْتُ سُدْنُ سُوَايَتْ نَچِنَاو نِي كُسِوَرُوَالِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ زَبِيْمَ neko ne bi pomislio da oni koji su vjerovali u Musa i Sa prije dolaska Muhameda sallallahu alejhi ve da oni ho vjerovali bilo najisprav. Iz zato došo znači lovuromu fesira, znači da je taj ay tako da kažem pojašnjen ili da rogiran, ran aytom gdje Allah dželle salam kaže: "Wa man yabtagi ghayra al-islamu dinan falyuqbal minhu." Komo da tražene u drugu vjeru mimo islama od njega neće biti primiti. Druga stvar što hođe želiti također da napomenu stvari koje se tiče da kažem svakog A to je, draga braći, cijene sestre, znači mi ovako kad govorimo nevijevnicima, nevjerstvo, kada govorimo kufu, kada govorimo nefaku, znači nije to tek tako da kažemo da je to nešto samo da ti pogledaš ili poslušaš. Jer ako se vratimo na stanje salafa i na govor salafa, načemo tamo nešto da se zove strah od lošeg sušetka. Što znači strah od lošeg sušetka? Da ta ladjelšanu sačuva od toga da budeš musliman, da klanjaš, da ibadetiš, I da se onda tvoje srce okrene i da postaneš od oni koji ne klanjaju, koji, ono, koji ne viru, koji znači shodno da rađama i da na tome umriš. Jer je i bret na čemu je čovjek, na čemu je čovjek umro. I zato je došlo govor Salafa, znači kao što spominje Bokaj u drugi, kaže, oni koji su arifi, oni koji poznaju Allah, koji, da tako kažem, poznaju Allah, oni se boje loše i stošetka i boje se da ne odu u kufr.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 I zato od posljedica griješenja jeste ružan, odnosno lošo svršet. Da u određenom momentu počiniš nešto. Znači ti misliš, ono, zanemariš taj grije. Pa da te Allah djelašanu kazni tako što učini da tvoje srce postane tvrdo. Postane tvrdo, pa malo, pomalo, pa malo, pomalo. I znači šta srce ode od upute. I zato Allah nam dao svako dobro. Svaki od nas nekremota film i može vidjeti koliko poznaje ljudi. Sigurno svaki od nas poznaje ljudi za koje zna da su kranjali da su postali, da su išli u džamiju, da su slušali predavanja, da su učili Kur'an, da ne kaže da su bili hafizi, međutim da su to ostavili. Koliko onih koji su imali namaz, ostavili namaz. Pa umrli na tome da Allah je našanu Koliko onih koji su bili, Allah Adjelšanu je našanu počestio da su naučili Kur'an, pa zaboravili. Ostavili. Kaže, vallaha, ja sam, kaže, bio hafizi, ja sam, kaže, zaboravio. Jer kaže, ja se nekad, kaže, znao 7 džuzjeva Kur'ana, kaže, ja sam to zaboravio. Koliko je oni z Klonili se griha, a međutim vratili se ponovo griješi. I zato kaže Allahu poslanik alejhi salatun selam na su srca sinova Ademovi između dva prsta da lažni prsti. Allah ih okreće kako hoće. I zato je dova koji je najviše poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio, kao što Učvrsti moje srce na iman. Učesti moje srce na vjerovati. I zato da Allah dželle šanu nam podari riy, svršetak. Da čovjek umre, da čovjek umre, ku musliman. I zato sigurno ste čuli priča ono, narod priča. Kaže ta itak, kaže mašla kako je, kako je kaže fin umro, kaže uz oblest, planju i leglo, kaže i zaspo. Zaspo i kaže nije se pobudi, pomrnuo tako. I kaže umro posteći. steči. Ili umro ovako i onako. Na primjer Allah upasalika alayhi salatu wasalam kaji ku umri udan pieta ki ilu uči pietka Allah jilashanu uči ga sačubati kabusko kabusko ga zaabati hadisi muslim ima maحمida hadisi sahih uči kashiqa alba naya šiqa delu qadir rahmatullahu alayhi yomru uči pietka ki dosh rajana da ga prabudi nikola in da ga prabudi na sabah in nashraga da šehe več bih umru šiqa abdu lazi su ujini suud šiqa nashik, šiqa šiqa tamima yomru na sajde Allah jilashanu uč na noćno maz. Sva namati to da ti Allah dželle šanu uzme dušu, da ti Allah dželle šanu uzme dušu na sejdeyi. da to bude sva namena kada će ti melek, kada te melek smuti na anđel ratmi. Spominjao sa al-Šejh Ahmed Jasina, koji je Allah dželle šanu počestu šehadetu, ne zglobili, to. Šejh Ahmed Jasin je rekao sam čovjek bio napokreten. Znači ne pokreteni ruke i noge, zato što imao u djetinstvu mnogo se povrijedio kičmu, jeste znači ni prstima nije mogao, ni prstom nije mogao da pomjera. Allah djelašanu ga počestio šihadatom na Allahovom kuću da su ga jeli ubili zvoniski nakon što je izlazio sa sabah namaza. Sa sabah namaza u džematu. I kada bi vam govorio o ših Ahmet Jasinu, kada bi govorio o sokom od dveh šihova, vidjeli biste, odnosno dokućili bismo zajedno, zašto im je Allah djelašanu podario takvu lip sršijetu. Ših Ahmet Jasinu, koji su bili blizu njimu, kažu Naci budio se, pa ste nepokretan čovjek. Ko opet on kaže, zamislite nepokretan čovjek. Naci zamislite čovjek kad je bolestan tako procedura, da izvinite, da odeš u REC, pa da izađeš da uzmeš habde sa dobvojštama. Zamislite čovjek koji ina poklet. Naci skroz stao pokret. Samo usta svoje može, da tako kažemo, svoje lice da da čitan čovjek je ustaje sa, znači nema nema njegova praksa. Ustaje sa vremena prije sa banom bazom. Dobavlja noći da mans, onda bi palio na problematu, da bi čukao na biznis sunca i na nafilama Samo ga na filama u toku dana bi proučio djuz kura'ane. Znači djuz kura'ane samo na na filama. Znači djuz kura'ane je ponavljio namazu samo na na filama. Jelah jelah šanog ga počestio, počestio šehadu. I zato Allah dao sako dobro znači kad se spomenje kufr, kad se spomenje jahennem za nevjernike znači trba čovjek da se poboji. Dakle Allah jelah šanog ne do Bog, ne bi njegove srce krenuo pa da čovjek umri na Dobro. Sledeći ajet jeste da Allah angelušao ono govori o drugoj skupini. I to ono što je alat Kur'ana, da tako kažem običaj Kur'ana, stil Kur'ana. Da uđe kada se spomene jedna skupina spomene se. Luk. Kada se spomene oni koji vjeruju, spomene su oni koji navjeruju. Ili kada se spomenu oni koji ne vjeruju, se spomenu oni koji vjeruju. Kada se spomene jehanna s se jehanna, kada se spomene jehanna spomene komi ne se jehanna. tako. Kada se spomene oni koji su so da zivali poslanici, spomenu se oni koji se so nisu da zivali To je pa tako. Naći zašto sad nada uljevanje nada i zastrašivanja. Naći to su dva atrisa kojima vjerni kletiga Allahu te barekuta taala. Strah i nada. Da na sljedeći ajet ovdje Allah te barekuta taala kaže: Innal ladina amanu wa amilus salihati ulaihim khairul barije. Ili khairul barije. Naći oni koji vjeruju, oni koji vjeruju. I koji čini dobro oni su najljepše stvorenje. Naći oni koji su se odazvali Allahu te koji su prihvatili dokaz, oni su najbolja stvorenja. I kako nisu najbolja stvorenja? Znači čovjek samo da postane sve pitan, tako vam Allaha, kako nisu najbolja stvorenja? Kako nisu najbolja stvorenja oni koji su pokvorni Allahu Tebaraka wa Ta'ala, a imaju u priluku da budu nepokvorni? Jer Allah je učinio da se razlikuje melek od insana po čemu? Zato što melek nema nema u sebi, da kažemo nagon, ili nema stras, nema nagon za zlu. Međutim, čovjek ima I zato ona koji dadne prednost pokornosti, Allah ta bara jeve ta njega naziva, da je ona hairru lberi je da on najbolje svoenni. Je zato ode kodmo fesiera, međuti ne že ne sa ode da pootone gori, nači postoji azženje, nači dali i govor ko do nameeme dali su kod Allaha bolji meleci, meleki ili su bolji vjernici. Oto mi to je pomje goi, koto bil so tevpsi. Međutim, kao što kaže, jedan brojle međuima šeha <tip> tijesb, na či da kaže da nači ne postoji, niti ja sam dokaz. Niti ja sam dokaz iz Kur'ana i Sunna, ali kod konc po pitanju. Pa neki kažu ljudi su bolji od meleka, neki kažu anđeli su bolji, neki kažu poslanici među ljudima su bolji od poslanika među manjcima i tako dalje. Međutim, ono što želimo da da kaže: "Mjesta da Allah dželle šanuhu ovde oni koji vjeruju i čine dobra djela, da ih on naziva da su to najbolja stvorenje." Zašto su najbolja stvorenje? Zato što su se odazvali Allahu tebaraku taala. Zato što su se odazvali njegovim poslanicima. Zato što se odazvali pozivu u vjerovanju u imanu. Pa je Allah te barakve ta'ala nazvao čime? Nazvojim najbolji, najboljim stvarima. I zato pogledajte ovdje što jednu stvar, znači kako uvijek kad se spomeni ili nagrada ili džanet ili počasnika, neka Allah dželjus samo spomenuje vjerovanje i činjenje dobrih dijela. Zato što ne može da bude vjerovanje bez dobrih dijela niti može da bude dobra dijela bez vjerovanja. Znači te dvije stvari nikako ne mogu da se. Tako da kažemo gu da budu. Ne mogu da se spomene, jedna da se ne spomenjedu. Jo onda Allah, ga Allđalonešhu govori o izhodu oni koji verju odnos onima koji su dovali poslannici. Pašta kaže kaže, že je za uhuma andjdarabbbi, Kaže njihova narada je dje, hin da rabbi nagrada njihova kod njihovo gospodaju. Ovodi je andda v warrabskom meku varv ili varh na, Znači, naziv ili mjesto za ime. Allah dželle šanu ovdje ne kaže njihova nagrada je od njihovo gospodara na nekim mjestima se kaže je za amr rabbika ata znači nihova nagrada od njihova gospodara međutim ovdje Allah dželle šanu kaže nihova nagrada je kod njihovo gospodar iz počasti prema vjernicima Allah dželle šanu hoće da im kaže da njihova nagrada kod njihovo gospodara u blizini Allaha tebareke ve taala wallahu iblizini To je isto kao da čovjek Allahu pripada na izvršeniji primjer da kaže ti si blizu mene. Jer ti ćeš biti kod mene. Znači tvoja znači, garancija je kod mene. U mojim rukama. U mojoj blize. I zato Allah Jalašanu ovde kaže Njihova nagrada je kod njihovog gospodara. Allah Jalašanu mu je za njih pripremio. Šta je za njih pripremio? Ono što oko nije vidjelo. Što uho nije čulo. I što nikada nije moglo da padne čovjeku na pamijet. تؤل الله جل شانه بpripremio vjernicima u džennetu. Jazao hum 'inda rabbihim, jannatu 'adni. U pre ko privodi ovde edenske bašte. Orijete 'adn znači i kamet boravište. Znaci mjesto boravka. Hoće da se kaže Allah جل Da čovjek može pomniti da će jedno vrijeme biti u tom džernetu. Ne, nego to će biti njihov brak. To će biti njihove kuće. To će biti njihove postele. To uživanje, te džernate, bašte, teđeri min tahtiha l-anhar. Ispod koje će rijeke teči. Khalidine fiha, radijallahu anhu, an, eh, khalidine fiha ebeda. U kojima će vječno ostati. I zato opet vam kažem to poimanje vječnosti u Kur'anu. Ne znam da li sam u ovdje ili sam u Mostanu spomenuo na zemljom predavu s ovana što to poimanje i za to halal ta ponovim se ona je neku stvar zato što ne znam vala i se na odrela drugog. Naći samo poimanje vječnosti. Šta kod čovjeka rezultira? Šta kod čovjeka stvara? Da znaš da je nešto vječno. Po neka stvar koja, koja je lijepa, lijepo se nešto desi. Međutim obuzmeta tuga kada znaš da će to proći. Il ti obuzme radost kada znaš da će određena goba proći. Međutim dženne Allahu nda sve dobro o kojem govorim, on je vječan. I nikada nema prestanje. I zato sama pomisla da nešto radiš, Allaha radi. Da radiš nešto, Allah radi. Radiš tada te vječnosti. da te Allah djelala šanu počasti djennatom, koji će biti šta? Koji će biti vječan. Khalidina fiha ebeda. I sad obdje vam govorio, da ima više oni koji više intersorati. Nekada se kada se spomene vječno spomine khalidina fiha, a nekada se kaže khalidina fiha ebeda. Zašto se nekada kaže khalidina fiha, nekada se kaže khalidina fiha. Khalidina fiha znači vječno. Majutim opet ova izrazora u siku miziku kult vječnost, može nekada da znači drugo trajani. U smislu da če pristati. Isto, kao što Allah je lršanu kaže, la fiha ahqaba, ili la Hamza uči la Wa la bi fina, al qasru kaže. Znači, la fi ahqaba. U kojem če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 Da onda kada se nagrada spominje detaljno, općento, kao što je ovdje, nagrada kod gospodara, rijeke koje teku, eh, džennat koji će biti boravište bašte, Allah dželšanu kaže haldi, da bi povećao tu našu radost, kaže haldi dina fiha ebeda, u kojem će ostati vječno za uvijek. Znači, da ti uljepša, da tvoj muhu da kažem uljepša taj govor o džennatu, Allah dželšanu nas učinio osavnika, osavnika džennatu kada kaže radiyallahu anhumu wa radu anhumu radiyallahu anhumu, Allah či zadovaja mi cenni i neči uči u jannat osim ona i sa kim Allah jalla šanuhu bude zadovolen i za to jannata jeste Allah'hova zadovoljstvo wa i za to kaže Allah jalla šanuhu wa ridhuanu min Allahi akbar a zadovoljstvo od Allah'a ili Allah'hova zadovoljstvo wa je vječno je vječe je vječe u čega, vječe u jannata vječe u camej nagrade jannata Zato što je džennet stvoren, a zadovoljstvo Allaha i Allahova osobina. I to je veće od onoga što je stvoreno. Mađutim, vjernik, obratite pažnju, vjerniko Božava Allaha te ta'ala, vjerniko Božava Allaha jala šanuhu, kako? Iz ljubavi prema Allahu, iz, da kažemo, želje za nagradom i strahom od Allaha jala šanuhu kazne. Ove tri stvari, su ove je tri komponente, su došle u Koranu da radi njih čovjeka Božava Allaha tabarakivu ta'ala. So, znači da su neispravljene tvrdnje koji kažu, koji prenose i kažu ja Allahu ne Allah, Allah, obožavam radi džennata. Dakle Allah obožavam radi džahnama. No kaže Allah obožavam radi Allah za to što davoli. Kaže nije me briga za džennat, nije me briga za džahnama. Pa je došlo u neki kaže toliko, kaže tolika je moja ljubav prema Allahu. Kaže kad me, ako me baci i kaže u džahnama, kaže vallaj će džahnama postati hladan od moje ljubav prema njemu. Znači govore da Allah obožavam iz ljubavi radi. Znači nema straha i nadi. Jo ovo je došlo u govoru neki kaže kad Allah baci u djehannam kaže nek er Allah baci u djehannam nije me briga jer ga toliko volim da neću osjetiti njegova zavu kad Allah baci u djehannam djehannam će postati hladan radi moje ljubavi prema njima draga braća i sestre ne u Kur'anu je došlo Allah djel'ašan nam straši Allah djel'ašan nam daje nadu Allah djel'ašan nam kaže i zato čovjek obožava Allaha sa ljubavom sa strahom i sa nadom to su tri stvari sa kojom obožavaš Allah d To su tri stvari sa kojom obožavaš Allaha džan lešanuhu. Međutim, najveće od svega toga, od tog džaneta, u kojem ima ono što oko nije vidjelo i ono što uha nije čulo i ono što ti nije moglo da ti padne na pomej, najveće toga je šta? Da Allah bude zadovoljan sa to. I zamisli to, zamisli samo Allah bude zadovoljan sa to. Allah bude zadovoljan sa Ibrahimom. Allah bude zadovoljan nas mujom. Allah bude zadovoljan nas husom. S, s ovim, s džavadom, sovim, zikredom. Subh'ana, zemljeste to. Allah bude za dovoljnjem sallama. Gospoda, nebese i zemlje bude za dovoljnjem sallama. Znate li što to označi? Bize mi mi razmišljali o tome. I za kaže Allah, tebareku wa ta'ala, u ridvanu min Allahi. Allahom za dovoljstvo je veći. Veći od svega toga. Od te džennetske nagrade. I zato je došlo u Sahihu, kada se govori o zadnjem čovjeku, koji će ući u džennet, koji će لكذا اود جنه ان شاء الله يتم شانه ولا شيء مسافه يا سدام الدولزي نجي انه نهايه فترى جospodaru شتا كاجي دولزي كاجي موي زادوولستو ردايه فلن اسخط عليكم ابدا كاجي موي زادوون што انيكدا سفيشي نواس نيتشونا سابيتي ورضوا عن ينشب يتزادون نسابا هتشوني كوي بودو جنه انشب يتزادون نسابا Biće zadovoljni sa tom nagradom koja ima od Allah, tabaraka wa ta'ala. Mađutim, ovaj ajet se završava. Allah anda osakot. Obrate pažnu Kur'an na završetke ajeta. I zato pogledajte kako, na primjer, Allah Đerašanu kaže, sumenje nešto pa kaže Allaha Allah, Allah se čuje i se vidi. Kao na kabira, onaj koji o samo obavješta. Znači, dajiti uvijek na kraju ajeta to obavješta o nekom svom slojstvu, osobini. Znači, brati pažnju, Allah te čuje, Allah te vidi. Ovdje Allah dželšanu kaže za -like. Kaže, to je za-like. Znači, to o čemu se govori. Ta je džarnak. Znači, u orapskom mjesku za- je pokazna zamjenica. Ne za La -like. Lam nije pokazna zamjenica. Za- je pokazna zamjenica. Pa kaže u orapskom mjesku ovaj kaže, lam za-li i kaže lam za vlasništvo. Isto kao da se kaže za -like. Ono, tamo je tvoje. Znači, to je tvoje vlastništvo dalike znači taj džernat u kojem se govori, će biti vlasništvo tvoje ili će biti vlastništvo koga? Limen Haši Arbe. Ko se bude bojao svog gospodara. E ja sad ova izraza ovde koji se spominje Hašije. Allah vam dao svako dobro. U orapskom jeziku postoji više izraza za strah. I zato da vam kažem, kod nas nije da kažim ono doslovo znači da kažemo neko da kritikuje znači nije doslovan prevod ja i oni koji vjeruju bojte se Allaha. Wafirni siboi tes Allah. Taqwa ni strah, nije bojaj. Taqwa je čuvanje. riječ taqwa u arabskom jeziku dolazi od čega? Waqiya yaqi tuqaat. znači čuvati se načega? Čuvaj se vatre. Znači ipak i na čuvaj se vatre da te ne opriži. Ovde mi znači ne bino čuvaj se Allaha. Kako čuvaj se Allah? Izvršavaj što je naredio. Kronj se što je zabranio. Znači čuvaj se tako da te ne dotakne do, Allahova šta? Allahova kazna. Međutim, strah kao strah. Strah u smislu, u kojem srce zaigra. U Koran se spomni više izraza. Jedan od njih si ra, a, rahbetum. Wa ijaye farhebun. Jedan od njih je kauf. Strah. Jedan od njih je hašje koji se spomene u ovom Kur'anskom majetu. Znači, pasto, brat, pa Znači, sad ovdje govorimo o strahu. Allah Đerushanu u Kur'anu ponavlja na više mjesta spomnije strah. Znači, strahu su nislu da se prepadneš, da zaigraju srce. Znači, onaj strah koji srce, onaj osjeti. Međutim, zašto Allah Đerushanu ovdje spomnije hašje, a ne kaže hauf, ne kaže dharike limen hafa rabbahu, nego limen hašje. Zato to, što arabsku mjeziku razika između khaufa i khašyata, košto spomniemy između svarugimnu lukajim, mu soudijem medarju sarkim, što khašyata je makroonun bil ilmi wal ma'rifa. Zato što je khašyat, nači, staraah, koje povezan sa znanjem i spoznajom. A khauf je samo strah. Khašyat je ša, nači, strahan sa znanjem. To jeste koji se boje, Allaha hačiru lešanumu znanjem ko i imaju znanja kao da, da se kaže imaju znanja pa se zato Allaha boji i zato pogledajte Allah dželalüh sanu kada govori onom najbitnijem stepenu bogobojaznosti kada govori o onami jer ulama beselam šetrbala Allaha bojat Allahu sallallahu alejhi ve sellem kaže ulama varese tul anbiya da De ulama da su nasleđnici poslanika pa šta kaže Allah dželalüh sanu inna ma yahshi Allaha min ibadihi qu ala ulama u. Allah se od njegovih robova boje ko el ulema učeni. A ne kaže ovdje innama ya khafu Allah. ne se kaže innama ya khša Allah. Allah jelllšanu kada govori o strahu od Allaha bilh gajb, u tajnosti. Inna alavine ya khšavna rabba gajb. Oni koji se boje Allaha jako ga ne vidi. Ili pojedom tumačinu značinu, može biti oni koji se boje Allaha kada ga ne vidi. Znači, kada su momen, tudi niko ne vidim. I zato ibn Kesiri, ova izra zhaši u svojom tafsiru pro Tumaču, da kajemo hadisom, hadisom Jibreela, pro Tumaču ga ihsanom. A to je, an ta abud Allah, ka enneke tarahu, fa in lam tekun tarahu, fa innehu yarak. Da obožavaš Allah, kao da ga vidiš rakotini, ga ne vidiš, on tebe vidi. I zato, brate, pažnju ovdje, na jednu suar, Allah dao sarko, dobro, znači, strah od Allaha jalla našan anu, pravi, nemožno da da znaš prvo koga se bojiš. Kako on kažnjava. Zašto kažnjava. Kako nagrađiva i zašto nagrađiva. A to ćeš spoznat kako? Preko čoga? Preko Kur'ana. Preko sunnata Allahovu posanika alaihi salatu i sada. I onda ćeš znati kako da se Allahovu bojiš. I zato pogledajte, ovdje želim da skrenem pažnju jednu stvar u ovu što je spominut. Ovdje se spominje hašid. Strah. Prije ono je došlo do spominjanja ibadeta. Pa smo da ibadet šta? Znači da ibadet obožavanja Allaha djelala šanoha. Pa smo rekli u arapskom jeziku što znači ibadet. Znači jezički znači poniznost. I u arapskom jeziku kad je put utaban kaže se kako? Tarik mu'abbed. Pa ovdje spomni, znači spomni se spominje, znači spominje se ihlas. Spominje se ibadet. Ovdje, znači sve su to stvari koji su vezane za srce. Znači da kažem koje su vezane za dušu. I zato želim sad ovdje da sklinem pažnju na jed Jedna stvara koja se zove Tezikea. Koliko smo danas u potrebi za čišćenjem, odnosno pročišćavanjem naših duša? Mi, znači pasne mi, ne sad tamo neko. Ne govorimo sada tamo nekim ljudima koji ne kranjaju ili koji ne, nego mi koji donozimo u džami, koji kranjamo. Mi smo, draga braća, nakon ispravnog vjerovanja, u najvećoj potrebi za duša i za čišćenjem srca. Jer Allaho posanje kareh sanatu sada kaže... Da u čovjekovom tijelu ima jedan dio, kojem je dobar, sve drugo je dobro. Ako nije dobar, ništa drugo nije dobro. Ela wahir, kalba kaže, to je I zato Allah vam dao sako dobro, vodite računa o čišćenju. Moramo vodite računa, da kaže. Obraćam se prvo o sebi i pomdavam očišćenj duša. Da svoj ne vstavimo ispod svoje noge. I zato, znači, desawuf ili sufizam u osnovi je građan atome na čišćenju duša. Međutim, s vremenom se u njega uvuklo dosta novotarija. Međutim, šehtun sam bimta i mi je u svojim fetvama čitav jedan, da kažem tom, jedan muđerlet, u tom govori o Tesavu, govori o tom, da, da tako kažemo kako se ovdje kod nas naziva sufizma. Govori o tim prvim generacijama koji se posvjetili bili Badetu, ba kao što je Džuneid i drugi, koji su govorili jasno, naš put je Kur'an i Sunnet, i sve što se suprostavi Kur'anu i Sunnet, na ono je odbačeno. Međutim davali su važnost čišćenju duša. Pošto je to da kažemo sva, znači sop iz rijeda salafa pa davalu važnost I zato neko naziva to tesauvuf, neko naziva tezik, neko naziva ulmi. Poenta je da čovjek čisti svoju dušu, međutim onako kako je u skladu sa Kur'anom i sunnetom Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. I zato mi ne govorimo, ako neko kaže, kaže hadis govori vas zapreti, tesauvuf govori, valla ya ja valla ne govori hadis pred tesauvuf zapati sad ja ko će što te sa ufusmis ci šta duše eh na samu sahl majditi majko čmlaku im da kažemo izmišletinama ili namatarijama vala to me treba samo kim se ima da govori i posti ćemo kažemo moramo da očistiti moramo da čistimo svoje duše moramo da se naučimo da budemo ponižni majditi jeli jeli ponižan onaj shi koji svoje učenike da kažemo svoje moride uči tako da kad mu dođu Da stavi ruku, moram i, i, i, iz kraja, iz prijeda i ovako neko pogljubiti. Kad ide ne smijemo krenuti leđa, pa on stop ide samo kad ide u likvjerec. Ne smiješ. Jel Allaho posljednik Ali Hissala a to se nam tako učio s Habe? Jesu li tako ulazili, izlazili posljedniku Ali Hissala? Valaj nisu ni posljedniku. Nije buo Bekru, ni Hazreti Omeru, ni Hazreti osman, ni Hazreti Ali. Nisu tako ulazili, izlazili. Zašto onda kako se... Zašto neko uči, govori o poniznosti, a tako Uči su učenike da se tako prema njemu ponašaju. Malo je tako prve generacije ti da kažemo, Mutesawvifa, kao što je bio Džuneid, kao što su bili drugi, znači nije se tako ponašali, ni se tako govorili. Znači prenosi se da Džuneid, koji se za koja kažu da je bio začetnik Tesawfa, da je imao jednog svog učenika, koji je bio pobožan, neko jedne prilike je bio u jednoj nevoli, je rekao, gospodar, ako sam ja kod tebe na nekom mjestu, učini mi da to i to da juneida, rekoje, kaže, mi se desi. Pa Allah je dao da mu se to desi. Ked je došlo to do Džunaida, neko je, kaže, kako je ružan on. Taj čovjek je njegov učini. Kaže, kako je to loš, edo prema Allahom. Da kažeš, ako sam ja, nešto daj mi to. Ko sli da se tako obraćaš? Allah je I zato ono je također što je došlo. Kaže, da kerame, ali Kaže glavni keramet je istiqamet ustrajnost na pravom putu. Ne, vallaj, razumeš da kažeš Ja, kaže, izmetim, kaže, šeho, toliko, kaže, evo, kaže, ne znam koliko vrena, kaže, pokuša, nikakav ne mogu sufare da naučio. A izmetim šeho godinama. U je godinama još nije sufare naučio. I e tako del je da sad o to ne Če, Nije to Allah onda osob koji mi odem, moramo doći tim, draga, braću, ceneze, moramo doći tim u svoje ruše. Jošu jo, vjerke kod nas, ono, ja, ene, ja, ja. Znači, mi na Dunavnogu živimo Allah radim. وَنَكِدْ كُنُوا Naci nemo, poslanik ga alejhi salatu ve selam se ljutio. Toliko je se ljutio da mu se lice Ali kada kada bi vidio da se krši Allahova granica. A je li radi sebe? Jeli se ljudi radi sebe? Jeli se svetio radi sebe? Nije. Pa su mučinili ovoga, pa su mučinili ovoga, pa pa znate sila poslanik ga alejhi salatu ve selam što su mučinili Pa su dolar za poslanik alejhi salatu pa selam, pa mučinili napravo. Pa mu govorio o Muhammedu bakisi, o, o Muhammeda nakisi. Pa je posanik alih i salatu sa nam u sallallahu alih i salatu. A mi i danas neko ti nešto rekne, jednu ti riječ, jednu riječancu. Kakvi? Kaže ja, pomnožio sam ga, snorovno zasvara, zasvara mene. Čovjek te moli, halali, pogriješio sam. Ma kak Ja imam ono svoje ja. Koje svoje ja? To, tako, tvoje ja imaš. I ono će te daleko odvesti. Ali te samo u džah ne može odvesti, da vladje lešanu sa I zato vam kažem sam, može da bude muslimat. Zar možemo biti jedan džemat, jedna zajednica, a među nama da ima da ne priča ne braca vratom? Zar može među nama biti da dođe neko da kaže halal mi, da ti kaže Allah ti neću, halal mi. Da pokušava da ti kaže ja neću. Jel to Kur'ani sunnet kojeg mi živimo? jer mi živimo Kur'ani sunnet, Jel živimo marčizam, živimo komunizam? Što živimo mi? Živimo Islam. Islam je odnos među drugima. Pogledajte kako Allah posljednika alihi salatu vas salam kako je živio sa... Kako se odnosio prava muslimanima? A da kažem kako li prava muslimanima? I zato problem danas je kod nas. Mi danas, ja sam neki dan rekao jednom takom. Mi danas širimo tu nekakvu toleranciju s drugima. I ti je šira ako ćeš, Sjediš sa popojima, s ovim, s onim. Međutim, musliman, mi se ne mogu osjetiti. I zato on kažem, znači, draga braći senja, svoje ja moramo dole. Mora dođeti neko bolat. Tražiti halal, ti kaži, volaj, ja neću halal. Ili ne želiš ovu, ili ne želiš. Ovu. Kako je toho srce? Kako je toho srce? Vesalik, alihissalatu wassalam, kaje Laj sal wasilu bil mukafir, walakin al wasil, man idha kutiat rahimuhu av salihah. Kaja ni održava nerodbinskij veza da je održaš, je go održava nerodbinskij vesa, kada naso neprikino da je ti uspostavijo. Kada dođe do nečega između tebe i tvog, brata, da ti budes tu prvi kujče učiniti korak da to, da to zašto? da da da da dopo mi dice se tu radi radio on genna tu quando corri vedi عند ربهم الله جل شانه كاشوا والكاذمين الغيث والعافين الناس والله يحب المحسنين ينيكو والكاذمين الغيث ينيكو ise kasuluti strpese prego preco te a sue serdbe wala afina والله يحب المحسنين والله ما مكثت هناك وتجني ذلك يسنوا نправду I spominjao sam vam ovde primjere o Leme. Spominjava, ne znam da li sam spominjao primjer imama Ahmeda. Imam Ahmed koliko je vremena bio u zatvoru. Pa koliko su ga biti čuvali? Pa kad izašao iz zatvoru rekao ko me god čini nepradu halala ne. Osim novotarima koji su ostali na ono mišljenje. Međutim i onih temama što zguda svima halala. Šir-hul-sabim taj mi je isto tako. Šir-hul-sabim taj Imo da kažemo, najvećeg neprijatelja na da kažemo zavidnike iz reda u Leme. Koji mu je pravio spletke na njega ovako, onako i tako dalje, išao kod vladara, zatvorite ga ovakije, onakije. Kad je umro taj čovjek, ovo spominio bio, kaj im? Kad je umro taj čovjek, oti šedim te ime, porodci tog čovjeka je rekao, kaže danas sam ja na njegovom mjestu, sve što vam zatrebam, ja sam tu. Znači pogledaj, jer pazite draga, vraću, isto oko čovjek, znači ovo spominje isto oko u sportu, jer ovo ljima, tako spominje. Naci, spomni riadatum nufus, treniranje duša. Na znači, čistoj čovek kad počne da trenira, čoj na primjer sa počne da izate ego, ne sadno on odma da ima, kako kao da je biceps i triceps da ima, može biti, razumiješ li, ili daveli budeš golj, ili ovako al trenira, pa bude nešto, postane nešto. I tako čovjek veze nema sa ovim pa nauči. A isto tako i s ako nekoj stvari nema šlahaka, može se i da da postigneš aj. To je zapamtite. Naci, čovjek se mora, ja to me govori. Čovjek mora da trenira svoju duž, dušu na Na Naprimjer, da kažemo čovjek, alađer sa onoga, iskušao, iskušao čovjek u svojoj prirodi škrt. Mislim, šta, znači, treba da trenira se, da ide u taratanu za sadaku. Pa da kaže ideš svaki dan, pa kaže pa makar pola marke će svaki dan podijeliti, pola marke, pa onda marku, pa marku. Dok to ne postane običajna praksa, šta? Pa dok ne postane što do nikoj dijelije. Isto je tako na primara je čovjek da kažem njen po pitanju, i na primara je čovjek srdi. Pa onama to spomnio, govori o tome, kaže ako se srdit, zamisli samo sebe u ha, u tom stanju srdžbe. Kaže sam sebe bi se zgadi. I zato znamo kako ružno kad vidi čovjek kako s vremena dere se razbije, kako je to ružno. Je tako isto kao što čovjek ne zamisli sebe. Ono mu da te muka bude da se zamisliš da se taki. Je tako isto da kažem ako čovjek ne može da prašta, mora se naučiti da prašta. Mora se naučiti da prašta. I mora da požuri sa tim. I zato kažemo takvom Allahom. Nemojte da budemo kojima Kur'an dopire da uši međutim ne ulazi u srca. Nemojte da odajemo po svobu predavanja da ima neko. Da ima neko da nema odnos sa bratom svojim a da to ne izmiri već raz prijenog što zaspije. Jer kada zaspije duša ide. Allah će joj možda vrati, možda neće vrati. Nemojte da budemo do njih. I zato zaklijemo sa Allahom svakog od vas. Ako ima nekoga da znaš Danis je u dobrim odnosima. Pa makar da ti on učini na pravdu. Ti učini prvi korak. Pošalji mu poruku ili organizovi ili ga Jel nešto učini. Ne tako, wallahi. Ne možete da sad družimo sa Kur'anom samo na u smislu da vam ja pričam sa nekim finim pričama. Ovo prvo govorim, sebi. družimo se sa ovom knjigom, kako bi to uspavali u svojim Kako bi tu, kako mi uspavali u Kako bi došli do ovog dženeta o kojem govorimo? Dženeta koji je kod našeg gospodara. Dženeta koji je vječan. Izpod koje izpod koje teku rijeke? Znači zato da se družimo sa Kur'anom. Zato da se družimo sa Allahom knjigom. Da učimo se. Da treniramo svoje duše. Hazreti Omer, Omer radi Allah tala anhu. I kad je bio halifa. Zamis toho sad. Halifa bio. Ide čaršijom. I nosi vreče, Nosi vreće na leđu. Znači halifa bio. Jedan od dana ga vidu ljudi. Uzeli vreće i nosi Omer. Hazreti Omer ide, ide, ide čaršijom. Nosi vreće. Kažu mu bole. To me ne ti halifa bole. Znam kako mi namoći, čudno bili, sad neki ministar ću nositi vreće, razumiješ? Ono hamali, razumiješ? Što bola, kaže, što bola nosiš vreće? Kaže, kad su počene da mi dolaze delegacije. Ono ko halifi, dolazim ovo, o plemet, dolazim ovo, neko dođe da se uliži, neko da ovo, neko. Kaže, nešto se pojavilo u duše. Pa kaže, hoć to, kaže, da slomijem. Hoću da se ponizim, da slomijem svoj nefs. Da mi ne bi nešto došlo o vidi vidit, ljuti dolaze, nego hajti omele. Ona je vreću, nala pa ide čaršio, pa neki ljudi vidjeli. Znači da snomiješ svoj nefs. Čovjek mora lomiti svoj nefs. A mi smo najvećoj potrebi da lomimo svoj nefs u našoj medsobni vodnici. I zato Allah hadao sakova dobro. Znači, namojte da budem od oni. Namojte da budem od Za koje Allah djelala šanuhu kaže, spomni reč poslanika. Wa kala rasulu, ya rabbi, inna qavmi takhada u hadalu Qur'an mahjula. I poslanik reče, gospodar moj, gospodar, ovaj moj narod izb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 I zato pogledajte Šijahmed Jasina, koji je vodio palestinsku revoluciju, vodio ih iz kolica, ali je bio čovjek koji je sad na prije sabaha usajio na namaz. namaz. Saki dan samo na namazima učuđu iz Kur'ana. Znači potrebno nam je ibadat. Potrebno nam iz nođakša majacije da sjedimo u džami, da zikrijemo, da zikrijemo, da, zikrijemo. da prije namaza dođemo 15-20 minuta, da sjedimo, da činimo zikrij, da donosimo salavate, da učimo Kur'an. Da govorimo subhanallahu, da govorimo alhamdulillah. Da usanimo posne namaze što duže, ne samo se namoliš tako da se namoliš pram to, što u odma, razumeš, kada kada te iglomne kod dole. Dači potrebno nam je to. Potrebno nam je više učenje Kur'ana. Potrebno nam je noćnog namaza, potrebno nam je posta. Sve što je došlo stvari koje su jednostavne stvari, lako, <coughs> koji su došle u Kur'anu i došle su na to lahu, poslanike sallallahu alejhi ve sellem. da nas učini osnovnika džerijata. Da da nas učini, da nas učini da se okupimo u džennadskim baještama onako kao što smo svečeras okupili ovdje. Da se okupimo onda i da naš gospodar sa nama gdje zadatio. Da nas Allah zalašanu okupi kao što je nas okupio sada ovdje. I da se budemo sjećali u ovih trenutaka kada smo se družili sa Allahom. I ja od samo tražim da Allah zalašanu uputite dovu za mene. Da uputite Allah zalašanu, dovu za mene da me, me Allah zalašanu podari lijep su šit. I... Allah sam gradu pute dobu za mog šeha, za najveću ljubav moga života, za šeha kurejma. Znači, moga šeha, šeha kurejma, šeha bolestan, pa je šeha potrebe za dobu. Znači, šehov bolest bio za njeg vremena, znači, pa upute, onaj dobu samo za našanu za njega, za njegov, njegov izličenje. Jer oni od koji smo učili vjeru, naši šehovi, ko što nam govore čisto šeha ime, jer oni su nam ko očev, ko roditelji. Ko ostavi svog šeha, onoga od kojeg je učio, ko je ostavio svog roditelja paći jeste menjeka kako da ostavio, kako da ostaviš u vrat. Da nas Allah džele shan uči da budemo odonici koji imaju edeba prema odonici kući. Ne morate smatrati samo mene da da da učite od mene. Nije samo breća prijatelji, znači međusobno ja vam je čitam, ono se ja prečitam pa ovako. Znači mi smo zajedno druže, mi smo breća prijatelji od koji je zajedno učimo Allahu džele shanu. Moj jutimani naši šejh koji učimo, znači da nas Allah džele shan uči da ima da, da ima edeba prema njemu. Da Allah džele shan U jednu ruku mi stid da ovo spomenem. Međutim, kažem, smijed da vas postati. Znači, moji šehe u period sam ja učao, šeheh Adul Kadar, šeheh Korejn, šeheh, znači nema namaza, braću, od farza ili na file. Znači, da ja Allahum zala šeha na ne putim dobu za njih. Znači, to vam znači, možda se je desilo par puta u zadnjih dezgode da sam propustil. Međutim, nema namaza da ja ne uputim dobu u namazu.